banderolak intien ere emanak, behaz denek bazakiten iduriz din eta han argi batu eta behaz galde hindu uh, buruzakietaik onorbait ikustea, bat ikusi du bez jinda urunautik, bildu da gurekin batean, gero lehen izan ez ziten, piatu gurekin batean, mainan askenian onartu ditu, behaz aizangira horren bat eta erdiz zehurik, uh, ekin eleketan, biztanda, uh, iduriz Be, ez zirak gauzak bat, biziki aldatu, bat, batek asik. Proposamen berberak eta eman ditugu, eskainitugu, eta ez dute deus eta onartu izten da. Behas uh, antik heldu gira, piskeat... Uh, Bizten da desolatiak eh? ez duugu boza entzuna da hasi. Alta i duriz bon, gure proposamenakkana zuisten naitzzinana, baina zuiste onaktzen ari izan onukoaneez beggiz. Bez nagin nuke pixkat mumenndua seitu. Beha zen nagin nuke pixkat mumenndua segitu, Horrengatik naigu nuke elkartete bat muntatu eta horurtako horze on atxean baigozko meian izain da bilkurat atzeko sokziakket erditan. El cartak sergia Ebe, dira biztanle gehienak nahiko ute erakutsi, nahi utela sustengoa eman, ekonomika mailan eta bon, enpresak eta nahi ditu gara e, Erakusteko guk eta gure gure eskaintzak ez direla hon hartiak biztan da, baina e, zehurki uh, behin eta posta joan ezkioz, edo hasteko fakpiatunak joan ezkioz, badakigu serbitxua kaltetan dela, ez dela hasteko dira ondorioak eta guk hori ditu gaintzinetiko ikusiak eta ez duzera hon hartu nahi. Noaino presiste joa itiazkiak? Eber, hazu hori emeki emeki pentsatuko dira gauzak, badakit uh, pilatunak berak uh, greban jarriko direla se hurre, gero noiz zartio eta nola iraunen din ez dakit, baina uh, ez du amor eman nahi, eta goa segituko du hain